Втората идея сляма за истината. Срещата с Аллах е най-великата истина. Който говори неистинни думи, проваля своите молитви. Истинното четене е да се научиш да четеш с погледа на Твореца. Който се умее да се слее с истината, той става не човек, а дълбина Божия. Религията не е още истина. Тя е велико начално училище за всички хора. Свойството да се вижда е въпрос на истинност. Истината я знае единствено Той и само Той решава с кого да я сподели. Избраните виждат истината в съзнанието си, защото сам Той ги докосва с нея. Всевишният може да създаде всяко същество без родители. В света съществува велика истина и главозамайващ порядък. Но само мъдрите разбират това. Наистина, на всяка крачка правда, но само мъдрите разбират това. Те мислят, че в света има неправда, защото не знаят как действа Бог и неговия замисъл и как той раздава последствията, които са посяти. Божието могъщество е велика и преславна истина, но нашите слаби умове не могат да я разберат. При единство с неговата истина имаме лекота, във всяка трудност има лекота, има леснина, но само истината се умява да я види. Тези, които не са в неговата истина, са роби на причините. Той е истината, той показва правдата. Всички катаклизми говорят за изгубения път към истината. Който си мисли, че катаклизмат е случайен, той няма ясна цел в живота. Той се е отделил от истината. Пази се от всичко, което ти отклонява от истината. Няма да забравя какво ми казаха на времето Държавна сигурност. Ако се откажеш от любовта, мъдростта и истината, повече няма да ти преследваме. Няма да казвам какво им казах. В най-тежките обстоятелства Ислама казва Бъди усмихнат. Говорим за най-тежките обстоятелства. Бъди усмихнат. Това е човекът на Аллах. Това е човекът на истината. Нито любовта, нито истината могат да бъдат разбрани от простосмъртните и земните хора. Истината е духовен извор. Нещо, което трябва да откриеш отвътре, защото всичко истинно всякога е идвало отвътре и от Аллах. Всички големи затруднения са времена за усърдни истински молитви. За голямо усърдие. Той е съвършенната истина и неговата истина е без недостатък.